התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. כן, שעה שנייה, אנחנו עם בוריס טאריק. מה שלומך? מצוין, יופי. שלום לכולם. בואו, אנחנו... Uh, משהו מוזר. בואו קצת נשמע מה זה, מה אנחנו משמיעים פה? אה... Uh, Solarfire. אה... Uh, Solarfire של אה... Uh, Manfred Mann. Mm -hmm. להקה בריטית בעיניי מאוד מעניינת. על השיר מאוד, <laughs> <laughs> מאוד מוכר. שיר מאוד מוכר, אמנם שרובם מכירים את הלהקה הזאת עם אלבום שהוא יותר מפורסם שנקרא נחטיגלן בומברס. כן. אבל אני בחרתי דווקא מאלבום הזה, כי מכל מיני דברים נסטלגיים. Mm -hmm. דבר ראשון, זה האלבום הראשון שאני, אני, שמעתי בפעם הראשונה שהכרתי את מנפרד די הרבה זמן ועוד דבר שזה מאוד מעניין כי השיר הזה של Father of Night and Father of Day כתוב על ידי בוגדילן. אה, וואו, הנה, אז בוא נשמע ממנו. אתה יודע שזה מעניין שהשיר שה הזה, בכלל האלבום הזה מ-1973 ואני לא חשבתי על מאנפלדמן שהוא באמת הוציא כאלה, כזאת מוזיקה וזה באמת יפהפה הדבר, הקטע הזה. כן, זה מה מש... ש... האלבום, האלבום הזה, בכלל הוא משהו מיוחד כאילו, בכל מה שעשו מאנפלדמן איכשהו בעיניי טיפה באלבומים הבאים הם הלכו טיפה לכיוון של פופ או... כן, זהו, כן. אנחנו מכירים אותו עם החלק הפופי שלו. כן, בומברס <laughs> äh, <Bombers laughs> ו... Äh, לא זוכר, אנג'ל סטיישן. נכון. Uh, פה הם ממש... כן. היה משהו מיוחד באלבום הזה. أو... ותדע לך שהם בכלל התחילו עם ג'אס. או רוק רול יותר נכון 아, נגיד. כן? כאילו... אז מה, יש להם אלבום שהוא רוק אנד רול? להם אלבום, ש... כאילו לא בתקליט, ה... בדיסק, בסידי, שהוא רוק אנד רול לחלוטין, mm -hmm. שאתה תשמע את זה ואתה לא תזהה שזה מנפרד. מה אתה אומר? אני רואה שהוא, שהוא ניגן פה בתקליט הזה גם על אורגן, גם, על... גם על כינורות, וכמובן הוא שרקר, ונשמע, ובתקופה ההיא, אי, איך אומרים? זה מעניין מאוד, מעניין מאוד. בן אדם שקר. מאוד מוקשר בעיניי, ואני זוכר שהייתי בהופעה שלהם לפני איזה 15 שנה בחיפה, באודיטוריום, הם הגיעו לפה. אה, הם הגיעו לפה הם אז? הם הגיעו אז... לפה. Mm. וזה היה משהו, חוויה, ממש חוויה מעניינת. הנה, אז בואו נשמע עוד ככה את הדברים מהיצירה היפה הזאת. אם איכשהו משנה פה את הקצב כבר, נכנס לסוג אחר של מוזיקה, וזה נהדר באמת. כן, כאילו, הרוב לא אפילו, זה בעצם בכל אלבום תיקח, הם איכשהו בנויים מבנייה קלאסית של כל אלבום של רוק אופ שהיו בשנות ה-70. שזה שירים, מילים, באמצע שיר. איזשהו סולו. אינסטרומנטלי, ועוד פעם, הסוף של השאלה. כן. מעניין, אבל מכיוון שהשיר הזה עוד ארוך, אנחנו לא נמשיך עד סופו, אלא נעבור הלאה למשהו אחר ומעניין. למה אנחנו הולכים לשמוע את השיר הבא? למה אנחנו הולכים לגונג? כן. Uh, כי גונג, uh, פחות או יותר, גם כן uh, להקה שהיא להקה פרוגית uh, שהיא הוקמה באזור הזה uh, בשנות ה-70, 72, 3, 4, משהו כזה, אל תתפסו אותי במילה. Uh, ומה שמעניין בלהקה הזאת, uh, שהיא רשומה בכל מיני מקומות שהיא להקה של פרוג, אמנם ש... היו שם אלמנטים פסיכודליים, ולפי דעתי, עם הזמן, עם הזמן, היא קיימת, אם אני לא טועה, עד עכשיו כמעט. זאת אומרת, הם שינו את המוזיקה, עברו מהפסיכודלי למשהו אחר. נופ, הם פרוג ופסיכודלי, והלכו עם הזמן יותר לכיוון הפסיכודלי. אבל זה די צפוי, כי בעצם כל מה שהם כתבו היה מבוסס על... על האידאלוגיה של ביטניקים והאידאלוגיה של ליפים, אז... הם עדיין ממשיכים בכיוון הזה? פסיכודלי כן. עדיין יש להם אלבומים. טוב, אז בואו נשמע מה הם אומרים לנו. מה אנחנו שומעים? זה גונג, אבל שם הקטע... אלבום מעניין, אלבום מעניין יפה מאוד, כן. Mm -hmm. Mm -hmm. There is a feeling we all know Something happened long ago When you remember who you were Makes you what you are today You are a kite-top always meant to fly היום יותר את, את הסגנון הזה של המוזיקה היום? <עוד> כאילו שאני, שאני אולי, אולי לא. <עוד> <עוד> אני חושב שזה לא, כי אני לא, <עוד> מה שאני שומע, לא <עוד> תמיד אני מצליח לשמוע סגנונות כאלה של מוזיקה, של קצב כזה, <עוד> ואני חושב, <עוד> אולי זה היה אחרת? מה אתה מתכוון, אתה יכול להסביר את כן, כי אני שומע את המוזיקה, ואני שומע שבעצם זה מתאים לאיזושהי תקופה אחרת לגמרי, של מה שהיה ששנות ה-70, בעצם יותר לתקופה של כל הלהקות של הקצב המוכרות, ככה אני חושב, או שאני טועה, כי אני לא כל כך שומע היום את הסוג הזה של המוזיקה. אני חושב שהזמנים טיפה השתנו, המוזיקה של אז הייתה כמו שרואים את זה בגונג או בדברים אחרים, זה היה מבוסס או על הפילוסופיה וכל מיני דברים שקשורים להיפים או לביטניקים או מה שלהקות קלאסיות פרוגיות עשו, הפרוג הקלאסי המבוסס, או הפולק המקומי, או מוזיקה קלאסית. היום זה נהיה טיפה יותר כבד, הייתי אומר, יותר אגרסיבי. אומנם שיש להקות. כאילו אז כשדיברנו עם... עם אהרון. עם אהרון, אז אמרתי שאולי מוזיקאים של אז הם עבדו פחות על יותר מלהיות במיינסטרים, על היותר בשביל הכיף. יותר בשביל הכיף שלהם, ו... זאת אומרת, על מוזיקה שבעצם היה להם כיף בעצם לכתוב אותו ולעשות אותו, ופחות התחשבו במיינסטרים, כן. כמו שאתה אומר, שצריך לעושה. העולם היה לא יותר קפיטליסטי, ועכשיו yeah. הם צריכים להרוויח. איך אתה הגעת בעצם למוזיקה? אבל תן לי קודם כל תקליט מה אנחנו ממשיכים. ממשיכים? אנחנו ממשיכים עם האלבום הראשון, ואפשר להגיד היחיד, של להקה שנקראת Matching Molla. Mm -hmm. שראשון. בצד הראשון זה להקה של רוברט וואט, שפעם הוא ניגן בסופט משין. Mm -hmm. uh, וכשהוא עזב את סופט משין, היה לו אקספרימנט uh, לא רע בכלל בלהקים להקה שנקראת מצ'ינג מולה. אגב, uh, uh, מה שמעניין שמצ'ינג מולה זה משחק מילים uh, בצרפתית, שאם להגיד את זה בצרפתית, זה היה נהיה כמו סופט uh, משין. Mm -hmm. uh, לצערנו, הם לא הצליחו כל כך... Uh, הם הציעו, אפשר להגיד, אלבום וחצי, וזה היחיד מהם. איך אתה הגעת למוזיקה? הגעת ברוסיה, ואיך שם העניין של מוזיקה קצת היה פחות אולי אפשר להסיק, תראה, ברוסיה, מה שהיה בעצם, דברים היו הדברים המיינסטרימים, הדברים שהתחלתי מהם, כמו מנפרד, דה פרפל, פינק פלוייר. מישהו אצלך בבית שמע שם את המוזיקה הזאת? לא. לא. חברים מסביב, באוניברסיטה לקחתי הרבה, הייתי בקבוצה מאוד מעניינת, כשלמדתי באוניברסיטה גם שיחקתי בתיאטרון הסטודנטים. 아, ואז מישהו שהוא היה... בעצם הבמאי של התיאטרון, זה בן אדם מאוד מעניין שהוא סיים גם פקולטה שאני סיימתי, אלקטרוניקה וחשמל, אחר כך לקח על עצמו ניהול של תיאטרון, וסיים עוד אה, אוניברסיטה אחת, שזה אוניברסיטה במוסקבה לקינמטוגרפיה ובמהות. המון. ואתה למדת בעצם במוסקבה. נופ, אני למדתי בבירת קזחסטן משעבר באלמטה. 아. אלמטה זה, זה מקום שבזמנו היה שם, אדם, נדמה לי, לא, לא, בעצם לא, הוא היה במקום אחר. אני חושב שזה <laughs> מישהו שהיה באלמטה, אלמטה זה מקום די נחמד, זה בירת קזחסטן בשעבר, זה מקום מאוד יפה, מקום עם ערים מסביב, המון תרבות של סקי. כן, <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש שם ממש... מסלול עסקי, והיו uh, ליד העיר איזה חמישה או שישה אתר עסקי. Uh, בשלושה מהם uh, גלשתי כל חרב. Mm. Uh, פשוט איכשהו תמיד לידי הייתה קבוצה של אנשים שמתעניים במוזיקה, וכל פעם uh, יונקתי פה קצת, יונקתי פה קצת, uh, ובניתי איזשהו... כבר אז שמעתי שם את הביטלס וכל ה... בוודאי, כן, בוודאי. כל מה... טוב, כי בעצם 30 שנה הם כבר היו קיימים. כן, זה היה 20 שנה אחרי שהם כבר הפסיקו לשיר, אז זהו זה. טוב, אנחנו נשמע את הקטע המעניין הזה. אה, בואו נשמע אותו. Try to have some funs. Tra כן, אז זהו, זהו, זהו, זהו, אנחנו סוף סוף, אירועים, אתם, אנחנו הגענו למחצית השעה, ואתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM, מיתי בוריס טאריק, ועושים תקליטים נהדר ומעניין. בוריס, איך בכלל אתה מתחיל פה עם, עם תקליטים בארץ? מה זאת אומרת, בגלל איזושהי משיכה שאתה באת כבר עם... רצון להתחיל לעשות או ש? כי... אומר שלא הבאתי אותך שום, שום דבר בעצם מרוסיה. לא, הרצון היה לשמוע מוזיקה באיכות טובה, ואז אחרי כל מיני אקספרימנטים וניסיונות של לקנות סטאפ כזה או סטאפ כזה, הגעתי בסופו, ש... בסופו של דבר ל... תחילת הסטאפ האנדי שלי, ואז פתאום הגעתי לכמות אדירה של פורומים של אנשים שהם משתמשים בפטיפונים. לחלק מהם הגעתי הביתה כדי לשמור, ופתאום הבנתי ש... וואו, האיכות היא... עם סידי הכי טוב, כי אז התחלתי בתקופה של סידי... אני אף פעם לא אגיע לרזולוציה או לסטייג'. לשמוע את לשמוע, כל ההרמוניות שיש בוונילים. ואז בעצם התחלתי, א', לחפש פטיפון, ובמקביל לקנות וונילים, שאז כשאני אמצא משהו טוב זה יהיה... זה טובה. גם מערכת טובה. עם, עם רמקולים טובים. עם רמקולים טובים, כן. טובים, עם כבלים טובים. לקח לי בערך, אני מניח, פסוט... עשר שנים, וואה. לפחות לבנות את הסט-אפ. כי... מה אתה אומר? זאת אומרת, היום איזה, איזה מערכת אתה מחזיק אצלך היום בבית? <אז> איזה פטיפון? אז ככה, פטיפון שלי זה VPI סקאוט, הפטיפון האמריקאי עם אה, אה, טון ארם של יוני פיבוט, אה, וקאטריג' אה, של אורטופון. Mm. מבחינת הכבלים אני משתמש בסטרייט וויירס, הכבלים האמריקאים. סי די, יש לי סי די עבודת יד שוודי שנקרא SAT. מה זאת אומרת עבודת יד? מה מישהו הכין לך? לא, זה פשוט בן אדם, זה גם כן היסטוריה מאוד מעניינת. זה בן אדם בשם בלאדליוס, שהוא עבד אצל מרק לוינזון בארצות הברית, ואחר כך עזב, הקים חברה משלו בשוודיה, שנקראת סאט, סוודי שאודו טכנולוגי, ועשה כאלה, בסידיוס, בכמויות לא גדולות, שבדיוק ב-2001 אני תפסתי את הזמן, וקניתי. קנית. אחר כך הוא פתח חברה שנקראת בלאדליוס אודיו, והסידים זינקו, כאילו לא זינקו, קפצו. במחיר. במחיר. משהו אקספוננציאלי. משהו, משהו כמו הרולסטרויז, אתה אומר. בדיוק. <laughs> ומבחינת <laughs> אמפליפייר, <laughs> <Amplifier, laughs> יש לי פרווה פאוור של VPI, או סליחה VPI, ABI, חברה אנגלית, mm -hmm. והרבסט רמקולים uh, uh, גם כן אנגליים. Mm -hmm. זהו, זה הסטאפ. No, זה מעניין מאוד. Uh, <laughs> מה אנחנו הולכים לשמוע? Uh, אנחנו הולכים uh, לקפוץ טיפה בסאונד. ללהקה שנקראת וונגר גראפ ג'נרטור, להקה מאוד מוכרת, וגם שיר שאני נורא אוהב אצלהם, שנקרא "Killer", uh, זה להקה קלאסית פרוגית, ומה שאני אוהב, שילוב אצלהם, זה שילוב של פרוק, שילוב של רוק, שילוב של הסקספון החזק, האגרסיבי שלהם. Mm -hmm. בוא, בוא נשמע. Here, בוא נשמע. Live in the bottom of the sea and you kill the מאוד מעניין, עם קצב ממש נהדר, כשאתה מחפש תקליט חדש, תקליט טוב, מה אתה מחפש בו בעצם? אתה הולך היום על, כשאתה מחפש תקליטים שאתה באירופה ואתה קונה, או בכל מקום שאתה נוסע, גם בארץ אתה קונה תקליטים או שפחות? <שבמי> בארץ לאחרונה פחות. היה כמה חנויות uh, כמו חור בשחור, כמו אוזן השלישי. Mm -hmm. uh, יש תלמיד עכשיו, אבל uh, איכשהו הסצמצם המבחר של התקליטים. Yeah. Uh, ואתה לפ... מחפש איזשהו uh, מגוון מסוים, uh, להקות מסוימות? Uh... Uh, uh, להקות מסוימות, לפעמים אני... אתה עובד על קצב לרופה... מסוים, שנים מסוימות, זאת אומרת, מה בעצם, מה אתה מחפש בהם בעצם? Uh, ב... uh, תראה... Uh... בואו נגיד ככה שכן מעניין אותי סאונד, סאונד, תקליטים שיצאו לאור עד uh, שנת uh, 84-85, uh, אחרי זה התחילו עם דיג'יטל רמאסטרינג ו... Uh, <laughs> נכון. אמנם אני מתכנת, ואני חי בעולם הדיגיטלי, אבל כן. אני אומר שהספרה הרגה את הצליל. זה נכון. אז כי... משתדל... כן, שמענו באמת קטעים שאתה הבאת, שבאמת שאתה שומע שם את, ה... את הסאונד הכנס... הכנסי... הכנסייתי, עם, ה... עם, כל ה... עם כל הסאונד המיוחד הזה, הזה ואתה שומע איזה סאונד פייפה פי פי שיוצא שם. ואתה יודע, ואני יודע שהרבה, מה הוא באמת עשו, בתוך המקומות האלה עשו במיוחד, הקליטו תקליטים בגלל הסאונד שמתקבל שם מהמקום. וזה מעניין מאוד, כן. אז מה אתה בעצם מחפש היום, תקליטים כשאתה נוסע לחו"ל? יש להקות מסוימות שאתה מחפש אותן? זאת אומרת, רוצה להגדיל את הדברים שאין לך מתוך הלהקה הזאת? רוצה להגדיל את הדברים שאין לפעמים אני מגיע לחנויות ויש אנשים מעניינים שאפשר לדבר איתם ואז... איזה מקומות מעניינים הגעת? ככה שאתה יודע, תספר לי איזה סיפורים מעניינים של איזושהי חנות תקליטים שהגעת, ואתה אומר, היה לך כל כך נעים שם להיות, ונהנית. למשל, הגעתי לברוגה בבלגיה, והגעתי לאיזושהי חנות תקליטים, שהתברר שבעל החנות זה בכלל בחור רוסי, מוזיקאי, שיש לו בבית סטודיו משלו. שהוא מקליט מוזיקה, ואז כאילו זה פשוט אה, הלך לכיוון של אה, לקחתי שם, א', המון תקליטים, אה, הלכתי הרבה לפי המלצות שלו. Mm -hmm. אפרופו להקת פוקוס, אני לא הכרתי אז. זה מה שהוא דחף לי. כן. אה, ופשוט אה, זה נגמר בעצם שבערב הגעתי אליו אה, ואשתו. להתארח, לשמוע מוזיקה, לשתות קוניאק, לדבר, טיפה כן, לנגן, כן. אני יודע. יפה, והיו עוד באמת כאלה דברים, איך אומרים, הגעת לאיזה חנו... מוזרים מבחינת חנויות וכאלה דברים של... תראה, <תראה> כל חנות כזאת זה בעצם סיפור בפני עצמו, כי בעיניי בן אדם שמחזיק חנות של תקליטים של יד שנייה, זה כבר... הוא בעצמו הוא סיפור. הוא בעצמו מוזר, וזה <coughs> כאילו תמיד אם אתה תופס את הראש שלו, אתה תמיד נתקע בשיחות מעניינות לסיפורים, כן. המלצות, אין. זה כל סיפור בפני עצמי. והוא באמת, כמו שאתה אומר, הוא גם היה מוזיקאי גם, אז בטח... היה לך גם סיפורים מעניינים על, על, על, על, על המוזיקה שהוא עשה גם? אה, כן, אה, ניגן גם כן רוק כזה מעניין. זה היה, גם כן בן אדם מאוד מעניין, שהוא... סיים ברוסיה, בברית המועצות משעבר, כן. נכון מאוד, בברית, בברית המועצות משעבר, mm. אוניברסיטת צבאי, mm. היה קצין, oh. פרש מהצבא, ברח, mm. וזהו, כאילו, והגיע... והגיע לבלגיה. טוב, הנפש המוזיקלית שלו... כל הזמן הייתה אצלו וזה, וזה חשוב מאוד. גם רעל, בהחלט, כן. על הנפש המיליטנטי ונהיה פציפיסט. אנחנו רואים את זה היום בהרבה מקומות. אתה רואה שחבר'ה שלמשל, רק בעצם היום בבוקר ראיינו פה עוד פעם, בן אדם, כי אותו בשבוע, לפני שבועיים, בן אדם ישראלי שלומד בארצות הברית, הוא לומד שם דוקטורט בהיסטוריה אמריקאית, והוא מקליט שם, והוא מקליט פה בארץ, מצד אחד יש מקצועון, מצד שני הלב הולך למשהו אחר. וזה העניין. מה אנחנו נשמע עכשיו? Just Good Friends. אנחנו נשמע את פיטר המל, שאמרתי, אם אנחנו התחלנו עם וונדר גראפט ג'נרייטור, אז בואו ניקח את הסלן של וונדר גראפט. כי זה תמיד גם כן מאוד מעניין ברוק של פרוק של שנות ה-70, לראות מלהקה ואנשים שפה... פורשים מלהקה או לא פורשים, ופשוט במקביל, עם עבודה בלהקה, עושים עבודות סולו. אוקיי, זה אני, באמת נתקלתי בזה, באמת, שיש לאנשים שעושים במקביל עוד כמה להקות אחרות שהם עובדים במקביל. זאת אומרת, עושים להקות אחרות, עושים את הדברים. דווקא אני מדבר על הפרויקטים של סולו. זה כמו Deep Purple ולמשל ג'ון לורד, שדברים של סולו שהוא עשה, זה פשוט מדהים, או יס, ו... ריק ווייקמן אם לא טועה, שזה גם כן דברים מדהימים. טוב, בוא Here's that special silence just before you walk out of the whole hotel room. Each time we're so close, I assume That will never be again. Oh how long must be written? A casual affair. all that you can spare from your emotional change a calendar of meetings strangers on the street the best we ever arranged now I just can't stand this רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום. רנטס, חברים, איך אתה משלב אה, מוזיקה גם תוך כדי עבודה או שאתה לא משלב, אם זה, אם זה אפשרי לך? אה, זה בהחלט אפשרי. העבודה אה, שלי לא דורשת הרבה אינטראקציה מול אנשים. מקסימום זה מיטינגים שקורים פעמיים ביום. אז אה, זה כל הזמן מוזיקה. אני עובד באוזניות, אני שומע המון, אני עושה ניסיונות. אה, באזור הזה... ספוטיפיי די עוזרת לי, שהם די למדו אותי, האלגוריתם של ה-AI שלהם, למדו את האטם שלי, ותמיד נותנים לי דברים חדשים שאני לא שמעתי. אה, מעניין. שאני הולך לעשות דיסקאברי לשם, וזהו. לא בא לך חשק, למשל, ללכת לעשות איזשהו מיקסינג של סוגי מוזיקה לעצמך. להכין לך איזשהו פלייליסט כזה לפעמים. יש לי כמובן פלייליסטים משלי. כן? שאתה... יש לי פלייליסטים משלי, שאני יושב מדי פעם מכין, אבל פלייליסט זה איזה משהו צפוי. וכשהתוכנה עושה את זה בשבילך, אתה מקבל סוג של, אתה לא יודע מה יהיה הלאה. כן, ברור. וזה מכניס להרפתקאות מאוד. וזה מפתיע לך. אותך. כן. נו, מעניין מאוד. כן, מה אנחנו באמת נשמע עכשיו? עכשיו אנחנו נשמע דיסק שלא יודע למה לא שמעתי אותו מאז, תקליט, כן. מ... למה ששמעתי אותו מאז, זה תקליט של הקאט אנגלית ג'ינזיסיס, לפי דעתי אחד מהתקליטים הטובים שלהם, לטעמי לפחות, mm -hmm. שנקרא סלנינגל בי זה פאונד. in Peter Gabriel come over. Ah, Peter Gabriel, oh. Can you tell me Mania. where my country lies? Here it is. Good luck. Said the bon uniform bishma. to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe, for her merchandise. He traded in his prize. Paper late, cried a boy. In the crowd mm. Old man dies The note he left Was signed Old Father Thames It seems he's drowned Selling Inflirt By the pound Citizens of hope And glory By it's the time of your life Easy now Sit you down chewing through your wimpy dreams They eat without a sound Digesing even bye. The young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you are, well, well, well. You know what you are, you don't give a damn. Burst in your belt, that is your homemade chef But Captain, Captain. Lee says, stop! כן, הזמן רץ ואנחנו רוצים עוד ועוד דברים להגיע אליהם ומאז שהתחלת את לסוף אתה מגיע להופעות של להקות בארץ, בחו"ל? בוודאי, בוודאי, כל שאני יכול להגיע ויש הופעה מעניינת אני... איזה הופעה מעניינת, למשל, היית בחו"ל, של אחד מהלהקות האלה שאתה? <תקש> <תקש> מה, <תקש> הייתי בדי הרבה הופעות, אבל נניח <תקש> <תקש> הופעות שעשו לי וואו, okay. זה היה דווקא הופעה של רמפשטיין בשנת 17' בבראק, mm. שזה היה משהו מדהים ביותר, mm. הייתה הופעה, הופעה אחרונה האמת שהייתי בה בחו"ל, זו הופעה של מיוס ברומא באיצטדיון אלימפיקו. Oh, wow. uh, ששם הם הציגו את האלבום האחרון שלהם, אז האחרון, The Theory of Simulation. <אם> כמו שאני אמרתי, אני לא מפספס שום ז'אנר. אני יכול לרדת בציר הזמן, ללכת טיפה אחורה ולהגיד שהייתה הופעה מאוד מעניינת של להקה שבכלל לא קשורה לדברים שאנחנו שומעים היום, <אכ> זו הייתה הופעה בראשון. הלהקה דרום אפריקאית שנקראת The Outward. מעניין, מה, המוזיקה, הסאונד? הכול, הכול. טוב, בואו, הזמן קצר, יש לנו פה עוד שיר ששמד לנו, מייס בלו, ואנחנו אחרת רוצים לשמוע עוד שיר אחד, אז לכן אנחנו נתחיל בזה, אחר כך נעשה איזה קרוס עם השיר שאתה רוצה לסיים איתו. אז... İyi mi? Düzel şu yürü. לצערנו, כל המוזיקה שהבאת פשוט לפי היפייה. תודה. הזמן הוא קצר, ואנחנו או-טו-טו נאלצים להיפרד ולגמור את השעה הזאת. וצריך לחשוב להביא אותך עוד פעם, עם עוד תקליטים מעניינים. בכיף. ש... כן. אז אנחנו, נרצ... אנחנו נרצה לסיים, ואנחנו הולכים לסיים. אנחנו פרשים פשוט עם איזשהו שיר שאני נורא אהבתי מההופעה של מיוס ב-2019 ברומא. Uh, וזהו, זה שיר הזה. Yeah. אז השיר הזה. טוב, אז אנחנו uh, ניפרד עם, ה, עם השיר הזה. למה דווקא עם השיר הזה? Uh, פשוט, כשהוא שר את זה, והוא מערב בתוך השיר הזה את כל העולם. את כל העולם, 아, את כל האורחים, uh, וזה היה משהו מדהים. Mm -hmm. אני זוכר את עצמי ששרתי וצעקתי. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> טוב, זה, זה, זה ברור, כשאתה נמצא שם, כל ה... המ... החום מסביב, הקצב והקול מכניס אותך לשמוע וזה. אז מה אני אגיד לך, היה לנו מאוד נעים. תודה רבה לך בוריס טריק. תודה. ואיך אומרים, אנחנו נשמח לראות אותך פה שוב אצלנו, ושאיירנו מוזיקה טובה בהמשך. תודה, וכן. ותודה שבאת. תודה לכם שהזמנתם. cleans